Хоч вже йду в майстерню, забираю свої інструменти, і я вільний, буду робити будь-що інше. Вони подумали і сказали, Продовжуйте працювати, поки ми підшукаємо іншого художника, і тоді підете на іншу роботу. І через декілька місяців я передав майстерню іншому, а голова колгоспу казав мені, Данико Дім, ти твердий горішок, але нічого, іди додому, трохи відпочинь. Можеш собі наліво трохи підзаробити в людей, а я тобі підшукаю іншу роботу. Коли я пішлю за тобою, тоді приходь. Тоді вже був інший голова колгоспу Василь Танасівськ Стріляк. Я пішов. Роботів у мене було досить. Перед тим я взявся був малювати олійними фарбами на сукні декоративні келеми на стіни з пейзажами природи та квітами. А замовників було немало, навіть з других сіл приходили. Проминуло десь місяць часу, як я здав художню майстерню. Однієї днини приїхав до мене додому особистий шофер голови колгоспу, який його возив, і каже, «Післав мене за вами голова колгоспу, щоб я вас привіз до нього. Він вам знайшов роботу». Я сів з ним в машину, і поїхали. Але бачу, він проминає контору колгоспу і їде кудись далі. Я запитую, «Куди ти мене везеш?» Він відповідає. Гуцулку. Василь Танасович там. Гуцулка так називався буфет, де можна було поїсти і випити спиртного. Там те дозволялося. В інших громадських місцях в їдальнях не дозволялося розпивати алкоголь. Я зайшов туди, а голова колгоспу сидить з якимось панами за столом, і і п'ють. Коли він мене побачив, Поклекав і каже, «Нікодим, Манальович, я післав за вами тому, що ви нам потрібні. Ось ці товариші показує мені на панів, що з ними за столом. Це районні керівники, общепіта. Як розумієте, наша гуцулка підлегла їм. Вони хочуть в цьому залі зробити реконструкцію. Тут багато дещо зроблять столярі та інші спеціалісти, а вас я рекомендую їм як художника, який може тут в цьому залі зробити чудовий дизайн. Потрібно цю картину, панно, яка ось на цій стіні геть переробити, намалювати іншу і всі стіни оформити так, щоб все гармонійно вписалося з нею і створило затишний зал. За вашу працю, ці товариші вам гарно заплатять, а ці пани обзиваються до мене на те згодою. Не пошкодуємо грошей, тільки щоб тут було так, щоб людям хотілося зайти сюди відпочити. Я, як завжди і всюди, в повний ріст свідкував про свою віру, так і там зробив. І, звертаючись до тих районних панів, казав їм. Дякую вам за вашу щедрість, гарно заплатити мені, за довіру, що доручаєте мені зробити приємне для людей, оздобивши затишну залу, де б вони могли відпочивати. Така праця приносить і мені задоволення. Я би її з приємністю зробив у другому місці, лише не тут. Вибачайте, я віруюча людина і не хочу сприяти тому, що на шкоду людям». Вони мене не зрозуміли, переглянулися один з одним і запитують мене, про яку шкоду ви говорите. Я, відповідаючи їм, звернувся більше до голови колгоспу. Вибачайте, Василь та що я ставлю вас в таке неприємне положення перед шановними товаришами з району. Я підвладний вам і не підкоряюся вашим велінням, але ж ви добре знаєте, хто я». Як я можу художня оформляти і створювати затишний дизайн для піяків? Я твердо переконаний, що алкоголь – ворог людському тілові і людській душі і державі. І щоб я сприяв цьому злочинові, створюючи своєю майстерністю привабливу залу для цього? Ніколи. Я не відмовляюся ні від якої роботи. Куди скажете, туди піду, і буду робити все, що вмію, тільки не те, що суперечить моєму переконанню. «Никодім Манолюч», – каже він, – «ви не маєте нічого до алкоголю, ваше діло оздобити стіни. Не ви, так другі зроблять. Я вас зарекомендував як хорошого спеціаліста, і був при тому, і не без такої думки, щоб ви гарно заробили». Я категорично відмовився. «Дякую вам за довіру і за турботу про мене, але дозвольте мені залишитися при моєму переконанні. Я маю на це право. Я не хочу, щоб я зробив тут гарно, а пияки опісля реготалися. Пиємо, братці, подивіться, тільки як гарно нам оформив залу ангел Божий Никодим». «Никодим Манолєвич, ви так гарно оформили дім культури», – каже він. Ці товариші з Общепіту бачили вашу працю і загорілися бажанням, щоб ви і тут зробили. Ідіть додому, подумайте добре, порадьтеся своїми і дайте згоду. Я ще перепитаю вас. Я на закінчення сказав. Бачите, в домі культури я не відмовився, бо то дім культури, а тут без культура. Заходитимуть сюди культурні розумні люди, а виходитимуть вже без культури». Зап'ють її тут і виходитимуть зі розумом. Хіба можна таке підтримувати? Я від того далекий. Ті пане з району повставали, їм було стедно, що я так розкритикував те, чим вони командують, і за що гроші державні отримують. Встав є голова, і ми розійшлися. На другий день рано голова знову післав за мною машину, і в нього в кабінеті ми продовжили розмову. Я не погодився. Він не злився на мене, бо знав мою тверду переконаність у вірі. На прощання казав чекати від нього вістки дома, що він роботу мені підшукає по мені. І через короткий час підшукав мені знову таку, що я змушений був відмовлятися. Я так думаю, що він те робив навмисне, як то кажуть, шукав кума розуму. Я йому вже три рази відмовив, не погодився малювати карикатури, не писав гаслів проти Бога, не схотів послужити піятству. І така гра з владу керівником могла обернутися проти мене бідою. І моя дружина працювала в нього в колгоспі касіром. Кожний раз, коли засідало правління колгоспу, вона була присутня, бо вела книгу протоколів яка зберігалася в неї в касі разом з Грішми. Вони, керівники, теж мали неприємності від вищих по службі начальників через те, що тримали нас, віруючих, на таких посадах. Але ми їм підходили за нашу сумлінну працю і чесність, і вони користувалися нашою працею. Але при таких аж занадто моїх противленнях голова з іншими керівниками міг заподіяти нам зло але ж за Божу правду потрібно було стояти, не дивлячись на погрози. Але напрочуд голова не злився на мене. Знову приїхав зо мною його шофер, щоб я їхав до нього. Йому дуже був потрібний дійсно правдивий чоловік. Діло було в тім, що наше село було дуже велике. В тій порі було десь півтора тисячі дворів. Кожне господарство Мало хати ділянку землі – огород. Робітники – не колгоспники – по 0,15 гектара, колгоспники – від 0,25 до 0,50. Як хто? В колгоспі були люди – землеміри, які по рішенню управління колгоспу відмірювали землю на огороди для кожного господарства. Це були люди довірені, яким правління колгоспу довіряло ту справу. Але які б вони не були довірені, як господар поставить на стіл півлітри оковетої, гарну закуску, чи декілька червонців, які опинилися в гаманцях землемірів, то коли вони відмірювали ті огороди, то трохи помилялися в скобках, і ділянка ставала більшою, як повинна бути. Керівники колгоспу розуміли, що те так стається, і час від часу все міняли землімірів на кращих, щоб припинити незаконне володіння землею. Але і ті новопризначені кращі не вистоювали перед спокусою, і все залишалося, як і раніше. Так те робилося на протязі 25 років, від часу утворення колгоспів, і мій керівник, голова колгоспу, додумався навести в тому порядок. Мною. Коли я приїхав до нього, він гарно привітався, зачинив двері, щоб ніхто не міг нас підслухати і каже: "Никодим Іванович, про минуло досить часу відколи ви не працюєте для колгоспу. Я вам тепер підшукав таку роботу, що вам і не снилося. Вислухайте мене уважно, я вас веду в суть справи. В нашому селі Нашими людьми через нечесність землемірів присвоєно багато колгоспної землі. І що я не робив, як не старався, щоб те виправити, не вдію нічого. Червонці і горілка спокушують наших землемірів, і все залишається, як було. Хоча б кого я не посилав, щоб перевірити, всіх підкуплюють. Нікому більше не можу вірити, крім вас однак. Не спішіть перечити мені, я все обдумав. Я вас не підставляю під удар. Я добре розумію, що вам дорога репутація чесної, правдивої людини, нею і залишитися, але допоможіть нам. Вам не потрібно буде мати зовсім ніякого діла з людьми. Я вам даю гарну щомісячну плату, і ви як художник Отримуєте від нас завдання зробити типографічну карту нашого села. Для чого вона? Якби хтось вас запитав, ви не знаєте, і я не знаю. Ми маємо завдання від вищі стоячих органів влади і виконуємо те. Для цієї праці я вас не обмежую часом. Робіть рік, робіть два, як треба буде й три. Бо між цією працею я дозволяю вам підзаробити ще збоку. Перевіряти вас не буду. Знаю, що у вас замовників на ваші золоті руки повно. Підзаробляйте собі і потихенько працюйте над картою. Це буде виглядати так. Ви приходите на якусь вулицю, розпочинаєте з першого дому, накреслюйте по компасу розположення господарства, заміряйте скільки землі під господарчими будовами, Скільки огороду, яка їх конфігурація, заносите те на ескізи майбутньої карти і переходите до другого господарства. Не бійтеся, ще раз кажу, ви не землемір, і з людьми нічого не маєте. Ви як інженер занотовуєте типографські дані села. А ми вже опісля, через 2-3 роки, заставимо землемірів переміряти все, що вже йшлося по карті і... «Відібрати незаконне». І я йому кажу, «Василь Танасіч, під вашим керівництвом стільки школених людей, стільки комуністів, і ви аж мене знайшли сектанта, щоб наводити порядок з незаконно володіючою землею?» А він відповідає, «Нікому не вірю, ні одному з них, а вам вірю. Знаю, що ви правдива людина» а всі інші за 100 грамів горівки забувають, що вони комуністи. І я розсміявся і казав, дуже гарно, від всього серця дякую вам, Василь Танашович, за такий чудовий комплімент, висловлений не ким-небудь, а особисто вами. В моїх ухах це звучало, як саме вишуканий музичний акорд. Я щасливий чути таку характеристику, яку ви висловили у мою адресу. Я таким повинен бути і вдячний Богові, що допомагає мені жити справдою. Ваше слово, Василь Танасович, велика нагорода для мене, але я на те, що ви мені пропонуєте, не піду. Ви мені самі тільки що казали, що я дорожу своєю доброю репутацією серед людей, і це правда. Я дійсно дорожу нею і стараюся не забруднити її. А якщо я дав безгоду, щоб робити те, що ви мені пропонуєте, що залишиться з моєї репутації? Не перечте мені. Я знаю, що і вам дорога ваша репутація серед людей, і це вірно, так повинно бути. Він дивився на мене добрим поглядом. Мені здавалося, що в ньому прокинулось щось чисте і святе, яке до тоді було під гнітом огрубілого егоїзму. Здавалося, що він хотів би бути на моєму місці. Я ж продовжив. Як ви думаєте, як я буду почувати себе, коли загудить село, і люди, проклинаючи мене, будуть судачити один за одним і говорити? 25 років я крутив, як міг, розумівся з газдами, які були людьми. І мав декілька сотих огорода більше, як приписано мені було, аж до тих пір, поки той святий не переміряв моєго городу. А сельтанасович, за золоту гору я цього не зроблю.